الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا اما بعد فايها الاخوه ايها الحاضرون رحمني ورحمهكم الله صدركم المؤمنين Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal Yang telah memberikan kepada kita Menganugerahkan kepada kita Berbagai macam kenimatan Baik yang Bersifat lahir maupun batin Salah satu kenikmatan yang sepantasnya bagi seorang mukmin untuk mengetahui dan mengakui itu sebagai nikmat Allah adalah kala seorang diberi kemudahan untuk bisa Bertemu, berjumpa dengan saudaranya sesama ahlu sunnah secara khusus Orang-orang yang dalam kondisi memiliki kepahaman yang sama Memiliki akidah yang sama Memiliki tujuan yang sama Demikian pula pertemanan persaudaraan yang dibangun di atas Lillah wa fillah Iaitu semata-mata Karena Allah tanpa ada Tendensi apapun Fillah Bermakna bahawa Seorang dalam Pertemanan dan Persahabatan Selama seorang Berada di atas kebenaran Selama Seorang di atas kebaikan Selama Seorang di atas perkara-perkara yang hak maka kita pun berteman bersamanya demikian pula pertemanan fillah ketika seorang barrafakum mengalami perkara-perkara yang di mana seorang jatuh dalam hal pelanggaran jatuh dalam perkara fitnah apakah yang menimpa padanya berupa syubhad atau syahwat. Seorang <tuh> diuji dengan fitnah terpengaruh dengan pemikiran Yang terkontaminasi pemikiran yang kemudian menyimpang Dari jalan yang ditempuh oleh para ulama ahlu sunnah Atau jalan salafunasoleh atau seorang terjatuh dalam perkara syahwat Iaitu kemaksiatan, Lalu kemudian dengannya seorang menasihati Membimbing, mengajak untuk kembali Dan ternyata seorang bersikukuh Untuk kemudian memilih kepada kemauan syahwatnya Kemauan kepada syubhatnya Maka dengan itu pun kita berlepas diri Dan kemudian dengannya pun kita berpisah Karena itulah Barakallafikum Al-akhillah Yawma'idhin Ba'luhum Liba'udhin Dan yang namanya persaudaraan Di hari yang satu saat Allah Azza wa Tidak akan melanggengkan Kecuali persahabatan yang dikatakan Lillah wa fillah Sama satu dengan yang lainnya Mereka itu saling berteman Tetapi di hari itu Manakala seorang di atas perkara paham yang berbeda Maka dalam kondisi di hari kiamat pun mereka akan mengalami Satu dengan yang lainnya Yaitu kebencian Semoga pertemuan kali ini Perjumpaan kita kali ini Dicatat oleh Allah SWT Sebagai bentuk persaudaraan Yang lillah wa fillah Ikhwana Barakallafikum Pada topik yang diangkat Terkait dengan syariat dan adat Allah Azza wa Jal Mengutus para ambiya Alihimussalat wassalam Sejak Nabi Adam Kemudian sampai awal rasul yaitu nuh alaihi salam demikian pula sampai diakhiri kenabian dan kerasulan yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada satu agama yaitu Islam pada satu agama yaitu Islam meskipun masing-masing nabi itu membawa syariat masing-masing nabi membawa syariat. Karena itu para ulama ketika mereka menyebutkan tentang perbedaan antara nabi dengan rasul yang sahih dalam hal ini bahawa para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diwahyukan kepadanya wahyu dan juga diperintahkan untuk mengajarkan Menyampaikan kepada umatnya Hanya mereka itu Barakalafikum mengajarkan Kepada ajaran-ajaran sebelumnya Tanpa membuat Pembaharuan Berbeda dengan Rasul Berbeda dengan Rasul di mana Rasul Barakalafikum Juga seorang Nabi Diutus oleh Allah SWT Diturunkan Padanya wahyu Hanya syariatnya ialah Memperbaharui Karena itu Rasulullah SAW, ketika seorang mempertanyakan terkait dengan nabi-nabi sebelumnya, maka beliau Ali Hisyrot WAsalla menyebutkan, laukana Musa Hayyan, kalau saja Musa itu hidup, yaitu di zaman kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma wasi'ahu illa ayat Kalau seandainya Nabi Musa, kita mengenal siapa Nabi Musa Alaihissalam. Kita mengetahui siapa Nabi Musa Alaihissalam yang memiliki pengikut yang cukup banyak. Sebagaimana pada hadis Nabi Sosalam ketika melihat sawat a'zam yaitu kerumunan dari jauh. Uh, kumpulan orang yang cukup banyak umat yang besar. Fakkanan itu ummati kata Nabi. Aku mengira itu umatku. Fakilalah maka dikatakan kepada beliau, Alihissalatullahi alaihi wasallam hadi kaum Musa atau hada Musa wa kaum ini Musa dan kaumnya. Ketika Nabi saw ditampakkan tentang jumlah umat yang besar. Kemudian fa sawadun azim, kemudian ada jumlah umat yang lebih besar. Lalu dikatakan hadihi ummatuk. Hadihi ummatuk ini ummatmu Barakallahu Demikian pula dalam kisah Isra wal Mi'raj. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam Menangislah Nabi Musa alaihi salam Dan menyampaikan Telah datang Nabi setelahku Yang dia itu diutus Setelahku Tetapi memiliki pengikut Yang lebih besar Dan lebih banyak Dan yang dimasukkan ke dalam jannah Lebih besar Pengikutnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ketimbang pengikutnya Nabi Musa Alaihi salam Dikatakan kalau saja Nabi Musa itu hidup Di masa diutusnya Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam, sallam Ma wasi'ahu illa ayat tabi'ani Tidak ada peluang bagi Nabi Musa Kecuali mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Di situ sebagai bukti dan dalil Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Membawa agama Islam Islam yang menyempurnakan Islam yang akan menghapus Perkara-perkara yang sebelumnya Islam yang kemudian menjadi Pelengkap, penutup atas Agama-agama Sebelumnya, karena itu Allah Azza wa Jal Di dalam Al-Ma'idah pada ayat yang ketiga Menyebutkan Dan Mendudukan tentang Islam yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Kalu Taala Al Yooma Akmal Tukum Dina Wa Atmam Tuk Ali Kum Nigmati, Waradhi Tukum Al Taala Al Yooma Akmal Tukum Dina Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati dan pada hari ini pula telah aku cukupkan untuk kalian kenikmatanku waraditu lakumul islam madinah demikian pula pada hari ini aku pun telah meridai Islam itu sebagai agama kalian dikatakan barakallahu fikum dalam perkara ini sebuah asar dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala terkait dengan perihal yaitu qauluhu taala al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati Waradhi tulkumul Islam Madinah. Kata Abu Abbas ketika menyebutkan tentang ayat yang tersebut dalam Al Maidah ayat yang ketiga Al Yawma Akmal tulkum dinakum wa atmam tu alikum nigmati waradhi tulkumul Islam Madinah. Kata beliau, yang dimaksud dalam ayat ini ialah penggambaran pemberitahuan tentang perkara Islam akhbarallahu nabiyahu wal mu'minin anahu qad akmal lahum syara'i al iman falayahtajuna atau falayahtaj huwa ila ziyadatin Abada. Kemudian dikatakan oleh Ibn Abbas bahawa yang namanya perkara agama Islam yang Allah Azza wa Jal sebutkan Akhmaltu telah aku sempurnakan. Ayat ini memberitakan berita tersebut kepada Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam dan juga tentunya berita yang sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan kekhususan bukan perkara kekhususan hanya untuk beliau tetapi juga untuk orang-orang mukmin. Apa maknanya tentang qauluhu annahu qad akmalalahum syara'i al-iman yaitu Allah telah menyempurnakan syariat syariat Islam Syariat syariatnya menganjur kepada keimanan. Karena telah lengkap fala yahdaj, bua ida ziyadatin, maka tidak diperlukan yang namanya sebuah syariat itu telah lengkap adanya ziyadatin abada penambahan selama lamanya. Tidak membutuhkan sebuah penambah, penambahan dari pihak siapapun. Waqat akamahu. Kemudian Allah juga menyebutkan waat mantu aleykum ne'mati. Telah aku cukupkan untuk kalian kenikmatanku. Fala yang kusuhu abada, maka tidak perlu melakukan pengurangan selama-lamanya. Fakat aradiyahu. Demikian pula Allah azza wajal menyebutkan waradi tulakumul Islam madina. Allah telah ridho sesuatu yang telah Allah ridhai, Fala khitu abada atau falayus khitu abada. Allah Azza Wajalla tidak akan pernah murka selama lamanya tentang perihal Islam seperti yang dinukil oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Demikian pula. Kalimat ini dikatakan oleh Imam Al-Khattabi Barakallafikum Terkait dengan Qawdu ta'ala al-yawma Akmaltu lakum dinakum Wa atmamtu alikum Ni'mati Waradidullakum ul-islamadina Bahwa seperti yang disebutkan Oleh Ibn Abbas Sesuatu yang telah sempurna tidak membutuhkan Kepada Barakallafikum Penambahan Sesuatu yang telah cukup tidak memerlukan kepada pengurangan sesuatu yang telah diridhai tidak mungkin akan barakallahu mengandung kepada kemurkaan Dikutip <tidukil> dari ucapan Al-Alamah Ibn Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid dalam syarahnya kitab Tauhid Yaqulu rahimahullahu ولا يوجد حال من الاحوال تقعوا بين الناس الا في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ما يزيل اشكالها ويحل kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa tidaklah dijumpai kondisi apapun keadaan apapun yang terjadi pada komusimin atau pada manusia secara umum kecuali keadaan, kondisi hal, ehwal apapun yang ada di tengah-tengah manusia telah ada pada kitabullah telah ada pada sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuzilu ashkaduha wa yahilluha sesuatu yang akan mengurai sesuatu yang akan menyelesaikan problem yang menimpa pada manusia jika manusia mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah walakin Al-Khata namun bentuk kesalahan yang terjadi pada manusia imma min naqsil ilm Pertama Sebab-sebab kenapa manusia itu Barakallafikum Melanggar Syariat Yang pada dasarnya semua perkara Semua keadaan Semua yang terjadi pada manusia Problematika hidup Yang ada pada manusia Itu sudah ada solusinya dalam abad Al Quran dan dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja kesalahan yang terjadi itu dari beberapa faktor. Yang pertama kata beliau imma min naksil el. Yang pertama sebab kenapa manusia itu dalam menyelesaikan dalam mencari jalan keluar Atas problematika Muskilah-muskilah Kendala-kendala Yang terjadi di tengah-tengah mereka itu Keluar dari Al-Quran dan Sunnah Yang pertama ialah Karena minimnya Dan kurangnya ilmu Minimnya dan kurangnya ilmu Awil fahm Yang kedua Atau pemahaman Seorang mungkin barakah taufikum utuh dalam hal penguasaan kepada ilmu dia mendapatkan dengan daya tangkap yang kuat atau dengan istilah dia seorang yang cerdas menghafal ayat-ayat al-Quran menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi ada kekurangan dari sisi faham ini pula yang menyebabkan barakallahu fikum iskal berbagai macam kendala, berbagai macam problem, berbagai macam hal-hal yang terjadi pada manusia itu barakallahu fikum seorang tidak menuntaskannya, seorang tidak kemudian mengurainya, seorang tidak barakallahu fikum menyelesaikan problematika berdasarkan kepada Alkitab wassunnah Karena yang kedua ialah Minimnya kefahaman Atau faham yang ada Padanya Wahada kusurun Atau naqsu At-tadbir Wahada taksir Yang tentunya itu disebut dengan kusur kekurangan sempurnaan Demikian pula kekurangan Dalam seorang Ketika bertadabbur merhaddat Al-Qur'anul Karim, memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya itu merupakan bentuk kekurangan. Di tempat yang lain beliau juga menyebutkan tentang dampak kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Seorang baraqalah fikum mungkin punya pemahaman, punya hafalan Ilmunya banyak Fahamnya bagus Fahamnya apa? Bagus Tetapi bisa saja kurang tepat Kebagusan mungkin menurut apa? Versinya Kebagusan mungkin menurut pendapatnya Salah satunya penyebabnya ialah kemaksiatan Kemaksiatan yang dilakukan seorang Itu akan mengurangi kekuatan dalam hal memahami Al-Quranul Karim Karena itu, seseorang tidak boleh bermudah-mudah. Demikian pula menyepelekan, menggampangkan terkait dengan jatuhnya, terkait dengan perkara seorang jatuh dalam perkara dosa dan kemaksiatan. Iyakum wa muhaqirati az-dunub. Hati-hati kalian dari perkara merendahkan, meremehkan, Perkara perbuatan dosa dan kesalahan sudah dan sudah masuk. Hmm. Baik Kita sambut sebentar nanti insyaAllah Allah Insya Allah Isya baru kita lanjutkan ya. Jadi kesimpulan yang dikatakan Musyaq Munthimin tidaklah dijumpai pada asalnya, tidaklah dijumpai kondisi apapun yang terjadi pada manusia layu jadun, ahwalu. Minahwal taqawu' بين الناس illa fi kitab وسُنَّةٍ atau wasunnatirasulihiy mayuzilu iskaluhu wa yehiluhu. Seandainya seorang betul-betul mau mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, apapun problem, apapun muskilah, apapun kendala, apapun perkara-perkara yang menjadi problematika manusia ataupun umat kecuali telah ada solusinya dalam apa Al-Quran dan dalam Sunnah yang menjadi muskilah yang menjadi problem adalah adanya kekurangan ilmu kekurangan pemahaman yang dengannya barakalafikum seorang kemudian dalam Menuntaskan sebuah masalah dalam seorang mengeluarkan diri dari problem yang dia hadapi tidak berdasarkan kepada petunjuk yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam. Amma ida wufiq al-insan bil ilm. Adapun kalau manusia diberi taufik. Dan diberikan ketepatan Kecocokan, keserasian Ilmu didapat Belum tentu kemudian seorang tepat Dalam menggunakannya Seorang sampai kepadanya ilmu Belum tentu kemudian Tepat dalam hal Barakawafikum menerapkannya Sekian banyak Hal-hal yang kadang seorang kita jumpai Di sisinya ilmu Yang luas Di sisinya ilmu yang banyak Tetapi ditempatkan dan barakallakikum diamalkan uh, dalam keadaan bukan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya namun jika manusia itu muafiq dia seorang yang kemudian dengan ilmu memperoleh wal faham demikian pula kepahaman pun juga serasi antara ilmu yang diperoleh pahamnya sesuai dengan faham Salafuna soleh wabahil juhud. Kemudian kesungguhan pun telah ditempuh, kesungguhan pun telah haba, telah ditempuh. Fil wusul ilal hak untuk sampainya seorang kepada kebenaran. Sebagai contoh, banyak pihak-pihak yang merasa barakah lafikum yang namanya ilmu itu mudah dengan keumuman dari bahwa adzimu yusrun agama itu mudah, agama itu mudah. Sekarang ilmu kan gampang ya mudah Seorang beli HP Yang dikatakan Android Kemudian beli kartu apa eh, Yang ada paket data Kemudian ada padanya paket internet Buka Instagram Buka program WhatsApp Buka kemudian sekian banyak program Bisa dia dengarkan adanya acara-acara siaran Misalnya apa Melalui radio Atau mungkin tulisan-tulisan Begitu gampangnya sambil tiduran Dia bisa mendapatkan apa? Ilmu Semata-mata dengan itu Seolah-olah ilmu telah berada di mana? Di kepalanya Dan mengatakan Itu gampang Itu mudah Itu sudah ada pada saya Itu sudah ada pada saya Sementara tidak ada kesungguhan Kesungguhan fikum, Dalam hal mengamalkan Ketika dibenturkan ya akibar kalafikum anda sudah tahu tentang ilmunya, anda sudah mengetahui tentang dalilnya. Kenapa pula anda masih melaksanakan hal-hal yang barakalafikum telah jelas seperti siang hari atau jika malam hari seperti kondisi adanya bulan purnama, jelas jelas dalilnya, jelas hujahnya. Kenapa anda juga masih melakukan perkara yang tidak diperbolehkan dengan mengatakan afwan ana dalam perkara ini betul telah sampai kepada saya dalil betul telah sampai kepada saya hujah tetapi saya melihat diri saya bukan orang yang punya kemampuan diri saya bukan orang yang kemudian bisa diri saya bukan orang yang punya keahlian sehingga hanya sebatas kepada memahami sementara Allah Azza wajalla menjanjikan alladzina jahadu fina lanahdiyanahum Orang subulana orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami kata Allah Subhanahu wa taala baik dalam hal apa? Tariqatul wusul sampainya seorang kepada kebenaran itu membutuhkan pengorbanan membutuhkan kepada pengorbanan timasadahu para ulama barakallahu fikum untuk mendapatkan ilmu Kadang mereka melakukan rehlah Rehlah di zaman dahulu Bukan rehlah seperti sekarang Pakai selembar kertas Bisa naik pesawat Kan begitu ya Tanpa resiko, tanpa kecapean Tanpa keletihan, tanpa kelelahan Di masa dahulu Barakallahu'alaikum Dikisahkan sampai-sampai para ulama Mengeluarkan air kencingnya Itu bukan air seni Tetapi darah Karena kondisi kepayahan Yang mereka alami Tadkala mereka menuntut ilmu Pengorbanan yang luar biasa Pengorbanan yang luar biasa fikum. Kemudian ada kesungguhan Yang luar biasa Kesungguhan dalam hal menghafal Ya mohon maaf ya Kadang-kadang kalau kita belajar giliran ya, Sudah dengan serius Ada kitabnya Disuruh menghafal kita masih mengatakan, saya itu kalau menghafal susah, kan begitu ya, ya semua kita susah kalau sudah menghafal, kan begitu ya semua kita apa? susah kalau sudah menghafal tapi kalau giliran ya menghafalnya sesuatu yang mungkin pada para fikum santai hal yang dibicarakan manusia Masya Allah, diurut satu, dua, tiga, empat, lima, enam sampai seterusnya, ini yang ini begini, kejadian ini begini, begini kok bisa menghafal, kan begitu ya ternyata dalam hal ini membutuhkan kepada latihan Membutuhkan kepada apa? Latihan Salah satu hal yang pernah kita jumpai dulu Waktu kita berangkat awal-awal Sekitar tahun 94 di Yaman Itu anak-anak kecil Usia-usia mungkin 7 tahun, 8 tahun Sampai 10 tahun Itu bangkit bangkit. Kemudian Sheikh Barakallahu Fikum punya uh, Rutinitas dalam keseharian kalau mengajar Sahih Bukhari, itu hadis yang dibaca esoknya itu suruh menghafal. Esoknya suruh menghafal. Yang tidak bisa menghafal suruh keluar. Keluar sana kamu sampai betul-betul kamu hafal. Subhanallah kita jumpai anak-anak kecil. Uh, anak kecil kok bisa bahasa Arab kan ya begitu? Ya memang mereka orang sana kan begitu? ya Kita <guluh> ya heran kan begitu? Masya Allah hafalannya kan begitu. Bukan hanya sekedar hadith yang mereka baca Tapi sanad. Sanad Sanat, sanat Itu istilah apa? Istilah yang disebut dalam ilmu hadith Rangkaian para rawi Dalam hal meriwayatkan hadith Sil-silatul Orang-orang yang menjadi penyampai Hadith Dari nabi, sahabat, tabiin Sampai kepada para penulis Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud Dan yang lainnya Itu namanya apa? Rawi, dihafal misalnya haddathana fulan an fulan, an fulan, kan begitu ya heran kita subhanallah anak-anak kecil bisa begitu ternyata lambat laun kita pun hari demi hari mencoba mencoba dan mencoba barakallahu fikum juga Allah berikan kemudahan, sehingga ternyata ilmu membutuhkan kepada kesungguhan, tidak ada istilah, seorang barakallahu fikum, saya itu hafalan saya tumpul tapi kalau untuk mikir yang lain bisa. Loh kenapa? Kan begitu ya. Iya, yeah. kalau untuk bisnis lancar kan iya. Yeah. Hitung-hitungan kan begitu ya. Baik. Kita sudahi dulu. Nah, insyaallah kita sambung ba'da waktu Isya ila waktin ghairu musammah. Sampai waktu yang tidak ditentukan ya. Gitu, sampai tengah malam. Bole. Baik, barakallahu fikum. Tafaddalu. Hafizakumullah.